47. Az esküvő előestéjén a Coward Park Hotelben szálltam meg, egy privátszálláson. Több haverom is ott iszogatott velem. Egyikük megjegyezte, hogy kisé zavartnak tűnök. Igen, nos, sok minden történt. Nem akartam túl sokat mondani. Az ügyünk megapjával, két és a ruha, az állandó aggodalom, hogy valaki a tömegben valami őrültséget követel, Jobb, ha nem beszélek róla. Valaki a bátyámról kérdezett: Hol van, Vili? Újabb kitérő választattam, újabb fájó téma. Úgy volt, hogy csatlakozik hozzánk erre az estére, de meg apjához hasonlóan, az utolsó pillanatban ő is lemondta. Azt mondta, mielőtt nagyival teázott volna: Nem tehetem, Herold, két és a gyerekek. Emlékeztettem rá, hogy ez a mi hagyományunk, hogy az esküvője előtt együtt vacsoráztunk, hogy együtt mentünk felkeresni az ünneplő tömegeket, nem tágított. Nem tehetem. Tovább berültettem. Miért vagy ilyen, Willy? Egész éjjel veled voltam, mielőtt elvetett kétet. Miért csinálod ezt? Azt kérdeztem magamtól, vajon mi folyik itt valójában? Kellemetlenül érezte magát, amiért nem őt kértem fel tanúnak. Mérges volt, amiatt, hogy régi barátomat, Csárlit választottam. A palota azt a sztorit ki, hogy Vilja tanú, ahogyan velem is tették, amikor ő és két összeházasodtak. Lehet, hogy ez is közre játszott benne, vagy a szakálam az oka? Esetleg rosszal a lelkiismerete a két és megközötti konfliktus miatt? Semmi elét nem adta, csak folyton nemet mondott és közben azt kérdezte, hogy miért fontos ez ennyire. Miért köszöntöd egyáltalán a tömeget, Harold? Mert a iroda azt mondta, ahogy a te esküvődön is tettük. Nem muszáj hallgatnod rájuk. Mióta a fenébe is? Rosszul éreztem magam miatta. Mindig is azt hittem, hogy a problémáink ellenére erős kötelék fűz egymáshoz minket. Azt hittem, hogy a testvériségünk mindig is fontosabb lesz, mint a koszorús lányok ruhája vagy a szakál. Úgy tűnt, tévedtem. Röviddel azután, hogy elköszönt Nagyitól, Vili este hat körül írt egy esemest. Meggondolta magát. Eljön. Lehet, hogy Nagyi közbe lépett? Mindegy. Boldogan, tiszta szívemből megköszöntem neki. Hamarosan találkoztunk odakint, és egy kocsi elvitt minket a King Edward Gétig. Kipattantunk, Felalá sétáltunk a tömegben, megköszönve az embereknek, hogy eljöttek. Tolmácsolták jó kívánságaikat, és csókokat dobáltak felénk. Búcsutintettünk és visszaszálltunk a kocsiba. Ahogy elhajtottunk, megkértem Willit, jöjjön el velem vacsorázni. Említettem neki, hogy ott is maradhatnánk éjszakára, ahogy az esküvője előtt én is tettem. Azt mondta, a vacsorára eljön, de nem tud maradni. Gyere, kérlek, Willi! Sajnálom, Herold, nem lehet. A gyerekek.